Jesus Christoren Evangelioa San Juanen Liburutik Aldiaretan Jesusek esan eutxan niko demori hain maite izan eban jainkoak mundua bere zeme bakarra emone eutxan aregan sinisten dauanik inorgaldu ez daiten betiko bizia izan dagian baino jainkoak ezeban bere zemea mundura bialdu mundua konden Haren bitartez mundua salbatzera baino. Aregan sinisten dauana ez dago kondenatua. Sinisten ez dauana barriz, kondenatua dago jadanik, jainkoaren zeme bakarraren izenean sinestu ez daualako. Jaunak esana?